Asta, să ne mai aici, după zarzări floare. Să nu ne vadă nimeni. Am mare nevoie de tine, Ionuț. S-a întâmplat ceva de -ai nevoie de mine? Într-o noapte, mama a strigat prin somn și a vorbit anume lucruri. Am ascultat fără voie și m-a cuprins o spaimă. Cu șfetlic am scos unele vorbe pe care le-am legat cu celelalte. Am cercetat-o și despre niște primește la neamurile noastre din Lehia și am înțeles că în viața lui Alexandrel Vodă e amenințată. Trebuie să-ți mărturisesc că nu mă tem atât pentru stăpânul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 tine mă propătesc și eu un clip. Vom fi fericiți, iarăși, săptămâna viitoare. Cine vine în căruța aceea? Vă dobreați cunoscut. A, e chiar pan Iohan. ce mare bucurie că întâlnim un prieten al nostru. Vrea să zic că, jupâne, domnia ta te duci la Suceava tocmai când alții pleacă. Ar fi trebuit să te grăbești. De ce? E Ca să-mi pe Maria sa, Alexandru Vod. Nu pornește nimic de aici până ce nu deslușim ce este. Să-mi răspunzi pan Iohan. Când a plecat Maria sa Alexandrân? De asta știu oricine. A plecat azi dimineață. Bine, să-mi răspund ceva de care știe mai puțină lume. Unde a plecat? Nu încerca să ocolești, am înțeles că știi. Dar nu încerc să ocolești, jupâne, nu. unuț. Să mă lămuriți acum de ce ai purcesc pe cale în aceeași dimineață. Vichente, hai dă de vicecalul. Descală că botezatul îl opriște! Ia nu primi pe vizitiu. Da. Da. Eu nu da. tuc de hai. Hai. Hai. Hai. Așa, da. se legăm bine. Vai de mine, jupâne,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 Ducem pe amândoi acești mișei la cetate Și-or dat seama la domnie pentru neguțătoriile lor ascunse și vorbele purtate la hotar ne... Asemenea, marfă o plătește dată gridele! Ne... Postelnice Grigorașcu, prinsii sunt acum în puterea domniei tale Ei cercetat despre uneltirile lor Spunem ce am de făcut Viața Măriei sale Alexandrel Vodă e în pericol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 ce știi domnia ta anume?" Mm, nu știu nimic altceva." Lasă-mi sama mea pe prinși, iar domnia ta nu mai întârzia și du-te după Alexandrele Vodă, precum mi-a lăsat Maria sa poruncă asta dimineață când a ieșit din cetate." Că știu anume despre primejdirea care la amenință pe Maria sa, Alexandre, aș fi trădat-o pe nasta. Și dragostea noastră. Să dăm vicecailor! Să dăm stăpâne! Modezaturile! Trapă, Eu sunt slujitor Mariei sale, fii Răspundem dacă Maria sa a ajuns cu mine. A ajuns cu bine și acu se hodinește. Ce fac, stăpânele? Ce să fac? Nu știi domnia ta treaba femeilor? Cum l-a cunoscut pe maria sa, jupănița nasta, a s-o încolo bună pace? Bună pace. Când au venit oamenii cu vești din lehia? Ieri. Botezatule? Trezește slujitorii și scoate fără de nicio o târziere afară. Da! Da! lui Măria Scoala-te repede și ieși! Orânca lui Vodă. Slujitorii așteaptă afară. Nu mai un repede, Jder, ce este? Să plecăm. Da, da, da. Binevoiește de calică. Da. Stinge-ți facliile, pe caic! Da, pe cai. da, cai. da! da. de ploaie. Comane, da să treci că la înainte, iar tu botezatul mi-e rămâi paza în da. Dacă auzi zvonul în urma noastră, dai știre. Stăpâne, ne caute călăreți din urmă. Ne-am auzit tropotrice și mâne. Pară a fi mai multe decât noi. Opăliți spre dreapta! Ne așezăm în curmătura neanului. Le bătați grab de cuvânt la oameni că avem o l de deasupra noastră și să-și gătească armele. Comane! Să înainte și caut ajutor la cel din piața. Dar ce s-a întâmplat și de? -aia? Ne caută altă porunca Mariei sale? Dacă ar fi numai asta, am dat pint în cailor și ne-am tot duce, însă afla cum a Maria ta, că de la Hotarul Leșec vina asupra noastră dușmani. Dumnealui Crivățme Medelnicer ar putea înțelege mai bine dacă-și ar aduce aminte de raiul nostru de la o lui Pan Johan și de ispita de acolo. Care e rai? Și care e ispita? Și Pan Johan și pana Amina stau în popreală la cetate și au să deie sama de vina lor. Ne-am dat și noi sama de slăbiciunile noastre. Hmm. Căci de la noi și mai vârtos de la domnia ta să știu de umbletele Măriei sale, Alexandrel Vodă. Ce, Ce să domniata domnia ta, Ionuț? Cine poate îndrăziti să atingă de mine? Se găsesc Măria ta oameni fără de rușine, de asta să nu te înduiești. Cum am aflat am venit într-o întinsoare să te înlături de la pierzare? Îți poruncesc, Ionuț, la murirea de plină. Poftește, Maria ta, și ascultă. Poftim pe Maria Sane, ce se întrează vădă, să se deprins. Cum? Avem poruncă să nu-i să-mi nici o Dacă nu se supune, noi nu putem răspunde de viața mării Sane. Ei, vezi, Ionuț? Se furișează spre nou? După mea sunt 10 sau 12. Înaintează ghemuiți pe brânci prin fănați. E în urmă unor alte măcântețe. Arcași! Pregătiți să jetiți! Strigăle! Jupă-ne de înduse! vă viețile! Vinoameni din sat și oșteni din ajutorul nostru! Așteptăm să mele, vă Dacă nu poți, să vă supuneți de bunăvoie. suntem nevoiți să vă ședăm în solis! Dați-mi sabia! Se cuvine să-i cu merit, dar n-au cum să ajungă până aici, Maria ta! Ai, ai, săpinte -le, săpinte -le. Priviți ce le-a trecut prin Împing un car încărcat cu snofi. Înaintează la dăpostul carului. Ei, lasă că vă venim noi de ha. Ce faci, Ionuț? Aprind un lemnuș cu pucioasă. Îl leg de săgeată și îl primit în carul cu snopi. Le să săgeți cu foc până să aprind paene din car. Binevoiește, te rog, am dat mie aceste bețe cu pucioasă, că ce am și eu mi mai bun decât acul. Se cuvine să-mi plătesc pe loc datoriile mele pentru păcatul ce am săvârșit împotriva stăpânului meu. Ce faci, Ionuț? Se dă jertfă pe sine pentru viața măriei tale. Hă? Cu lemnusele se fuge spre căruța mișcătoare. Uite-l! A ajuns da. în funda adânc, în snop, semințele focului. L-au răzbit cu săbile, Maria ta. Dar noi putem să i risipim acum. Ok, te Fug, Maria ta! Cei care mai pot, au luat-o la goronă înapoi. I-am răzbit, Maria ta! De-acum putem pleca linișniți. Dar cu ce preț, șder? Cu ce preț? Botezatule! Aici! Se i termicerului da. rărit de moartea lângă foc! Fugi și ia pe cal! Tu să vrei! Să mergem spre cetate! Dar a răsărit Criștegeanu de zivă! Uite, parcă a venit dumnealui Lazar Piteren. Da, așa-i. Uite-l de scale. N-am zăbovit mult că totul e limpede. ce ai aflat? Apoi, cestite comise manuale pe negru, ce spunea omul acela trimis de dumnealui Dămean pe negru, ficiorul domniei tale de la Liov? Eu cred că începe să se arate. Adică, ce vreau să spui? Greșește mai lămurit! Negoțătorii leoven care au poposit nu de mult la o lui Ioan Roșu din Sușava, au pornit un coace spre Timiș. Dar cât sunt?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 Vine mereu sub pădurea de lângă Timi și între mestece, în unde se află un șipoțel care picură o apă ruginită, bună pentru ochiul beteagă. Luăm le cu noi curând, dacă așa li voia. Ai pregătit toate și până al doilea comis. Toate. Eu mă aștept așa cum se cuvine. Stai i culcat să vedem ce apare. Așa, așa. Fii cu minte, Golca! Fii cu minte. Stai pe loc, vă tafe. Se apropie de noi cu pași de umbră. E sprinten. Mai e unul spatele lui. Umbră cu boiac. Lasă-i. Se duc spre grajdul lui Catalanja. O, Da, ce? ușa e larg deschisă. ce Ce-i? Craștul ce e col. Înapoi! Înapoi! Eu... Vatafe, aține-te cu furca în fața lor. Ha? Eu arunc vurea așa. Așa! Din plasa asta n-ai scăpare rățoi. Hmm. Pune-l la pământ, să te-cau cu furca la gât. Stai! Stai! Leapă de junteerul! Junteerul, aruncă-l! Așa! Ar trebui mai bine să-l întorc asupra mea și să mă străpun. Asta a fost soarta mea, să dau peste un hoț mai mare decât mine, cum spune acest păcatos moșneac Ilia. De ce nu v-ați dus cu toții după larma care s-a strănit de vadă? Vale, te așteptam pe dumneata ca să te primesc.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 Pregătește ca și slujitorii. Trimite formă comisului Manoles să suie la deal. Am înțeles. Comisie Scubă, privești, sper e de drept. Fume că sunt ochi întreg să văd urmele unei lupte apucenți. S-au adevărit vorbele mele cu oamenii să ținem. Hai, hai, S-au și oamenii de aici. Fug speriați, care au mai rămas în picioare. Unii vin noi ba nu, ia uite, ia uite, ia uite, s-au întors speriați înapoi, către noi. Credeau că suntem tot lotri. Când au văzut spraile multovenești, au luat-o la pugă. Oamenii cu grabă la oamenii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 N-am avut vreme de vorbe, dar îl chemăm Cât noi ne-am bătut cu un el l-am trimis pe Gheorghe în sus, spre hotarul Țărileșești, ca să afle vești din părții Ionășenilor. Apropii Gheorghe și grește. Jupănei Comisia al doilea, după porunca ce mi-a fost dată, am fost la Ionășeni, Dar n-am găsit pe șupanea Tudosia. Cum s-a întâmplat în la știute, nici n-am mai așteptat ziua. O poruncă să pui cai cei mari la căruță luat pe fate, S-au dus la neamuri, în țara Reșească. Căruța un umbla cu întârziere și fereală. Când ea ca dau tatarii. Au luat tot și s-au dus. De acolo am venit să vă spun ce este. Au răpit-o și pe jupâneasa Tudosia? Au răpit-o pe jupâneasa Tudosia. Și n-a mai scăpat nimeni? Nu. Poate de jupânița l-asta Ce-i, Gheorghe? Vrei să știe dacă a fost luată și în asta Apoi, eu de când spun că a fost luată?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 Ce? cine e acolo? Ieși afară, Vierge, ca să vezi brumărânul Ah, domnia ta ești Eu sunt mm. Apoi acum oamenii cu minți dorm? Știu mm -hmm. Dă-te jos ca să ascult ce spun ce nebuni Bine, vă dau, Așa, mă așez și eu de tine Avem de vorbit amândoi Întâi să jur că orice îți spune eu, tu n-ai să mărturisești nimănui. Jură pe sufletul tău și pe viața mea. Jur pe sufletul meu, nu îi spune nimănui nimic. Eu trebuie să ies numai decât de la Timiș. Am aflat mai înainte că jupănița asta s-ar fi găsind în viață, Vândută în o robie unui slujitor turc de la Dunăre, cu numele Suleiman Beg. Toate astea ne le-a spus acel Iosif de la Nimirceni pe care îl știi. Știu. Când a început povestii din avalatarilor și prinderea jupăniței, Eu am simțit așa ca o ah. Da, m-am rezemat de ușă să nu cad. Am auzit și lor.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 Bună dimineața, comise simion? Bună dimineața, tuță Ai aflat ceva de Ionuț? Băietul nu-i la fratele nostru, părintele Nicoara. Cum ai zis? Băietul a apucat alt drum Acel drum cred că-l înțeles și domnieta. Trebuie să ne ducem să-l căutăm asta e cea mai bună poruncă Eu pornesc înainte să fac popas la Suceava, la Maria Sa Mă prins din urmă cu vistiernicul Cristea Nicoara și starostele Caliman. De la Suceava... Îl iau și pe fratele nostru, Demian. Şi mm. pânărul Ionuţi, vezi acolo au șauș bătrân? Îl văd, Gheorghe E vă de la seraiul lui Suleiman Beg Stăpâne Dar cine sunteți voi, mm. Și de unde veniți? Mm. Stăpâne Eu sunt un oarecare tamor Pribeac că l am avut neamul la crâm Iar acum am rămas prigonit și sărac oh. Nu am altă avere decât acest frate al meu care, din spaima bătăilor și a că te au fost asupra ne, au rămas mute. Dacă nu am găsat aici, ne mă îndreptat în altă parte. Cu asemenea îmbrăcăminte, aici vă străpunge gerul și de moarte. A, Veniți acasă la mine, locuiți acolo la caretul lui Suleiman Beg. Hai! Hai să vă dau câte un strai vechi de lână dintre ale mele Allah să facă parte celor davici Stăpânul nostru, Suleiman Beg, la vremea asta se prăjește la soare pe lui. Când treceți pe lângă el, să cadeți în genunchi Cădrem, stăpâne, cădem. Așa să faceți Stăpâne! Cine-ți zmișește? Mărite, stăpân, sunt doi străini pribeci. Eh, Fie-l urmă, n-aud bine! spune, dar. Mărite, stăpâne, sunt doi străini pribeci. Amândoi sunt în putere și pot face orice treabă. -i -i Dacă milostivirea ta nu-i primește...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 da. Tot când apa din Baltă la Hare, m-am băgat de seamă obiceiurile, intrările, paza. Da, da partea clădirii unde e haremul, e tătă întunecată de zăbrele. Uite ce zic eu, Gheorghe. Eu merg să dau o raită pe linia grindului, să văd dacă nu se arătă Tuța și frații mei. Damian! Hai, aici, Damian! Se mișcă stufarișul. acolo trebuie să fie oameni, pentru pilați. Patiță! hei, Mă rog, domnilor voastre, nu mai întârziați. Acum e vremea cea bună, că stau elniceni în, în baltă. După cea toate sunt primește. Spune-ne cum să venim și pe unde. Ocoliți, bădiță, prin cealaltă parte a grindului. Ușa care se vede acolo e ușa Zeraiului. Rământul sunt acum doar Babe și Suleiman Beg la Baia de aburi. Eu mă duc să înștiințez pe Gheorghe și să fac spaim în partea cealaltă. Să-i derutăm pe elicieri. Aici. Aici e camera femeilor tinere. Hai! Ești în zona lumină! Repede, bădiță, Simion, până n-ajung Voi sunteți femeile din harem? Bine.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 Jupunea sa Tudosia, mama ei, a fost ruptă de lângă dânsa și dusă înainte cu ceilalți robi. Iar jupunița asta a fost pusă cu mine între aceeași cușcă de roabe. Când am intrat cu Corabia în mare, căutând vreme potrivită, acea copil a strigat un nume, s-a răsucit ca o zvârlugă și s-a dus cu capul înainte peste punte. A intrat sub corabie și notatorii n-au mai putut o găsi. Oh! Gheorghe, sprijină-l pe unul, cade! Cine ești, Dumnezeu? Glasul dumitale îmi pare atât de cunoscut să-ți văd fața. Nu, nu vrei, trebuie să-ți văd fața! Nu, nu, nu, nu. Asta e Sofia Greca! Așa e. Am cunoscut amândoi cândva și am iubit-o. Dă-ți-o da parte băiatul! Dă-ți-o da parte băiatul! Păgânii vin asupra noastră! De afară, ne ajută mei de la Corebi! eliberați înșirea Trebuie să ne facem un drum către Mol! Ce s-a întâmplat? Sofia Greca și-a luat viața. -mi. Salut sat neascuțiti, nu nei să vi. Repede, retragem ne tragem către citada Nu ne retragem până nu ieșimasupra lui Suleiman Bey. Acest spurcăciune trebuie să fie ră! Atenție, băieți. Uitați-l acolo, copil haienicer în jur, e îmbrăcat în zale. A mieoa că teco jocul dumitale Suleiman Bey. Cu șunghierul ăsta aruncat trepta țintă. La țintă, ah! la țintă oh. Ce sânț e puturos să împrăștea sub el ca o baltă neagră. Ha, <gântări> ha, se predau! Le-a murit stăpânul! sa a spart ha, <gântări> De cum putem pleca spre Suceava. Ucenicia ta s-a sfârșit, Ionut. După porunca Mariei sale, mergem să te înfățișezi la domnie.